اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین و استمسی بارا سوره اشبگشت مسی بارا سوره الذاریات 35 لم نمبر آیات ان دی جانا اللہ جلال ہو بشارت ذکر کئی ده پارا ده پریزگران و خلکو د نیکان و خلکو او ده دپی ده عذاب د پارا سا اسباب ذکر گئی او ما کبل سر مناسبت داد مخ کی د کافران و ده پارا سا زاگانی ذکر شوی اوز د متقیان و ده پارا اللہ جلال ہو انعماد ذکر گئی نو اللہ پرمائی ان المتقین یکینا پریزگاران خلق پی جنات این پا باغونو که نو وعیون او پا چینو که او چینی بی یو نهرون دی اغا سلور دی دپیو دی دگبین دی او دشید دی او دخالی سو بود دی او یو چینی دی او نو چنین بیا مختلی پیدی سلسویل لا زنجویل لا روستو بیاد آگی تسکیری را روانی شو نو دوانی متشو آخیدین ما آتاوهم ربهم اللہ پرمیدی با غستون کی آخیدین حاسلین یا قابلین راضین خوشالا بی غستون کی بی قبل اون کی به ما اغا نعمتون لراته مربهم چې ورکی دي تدی پالون کې نه پاګي باندې په خوشاله رازي وي اور د دې انعاماتو هغه عمل ذکر کوي چې په کمو اعمالو باندې د نعمتونه ملو شي وي نو یو عمل د متقین لبز کې اشاره شو چې هغه تقوا ده پریزګاری د ځان د الله د نه پرمانه نه بچول لی او دویم سبب د دخول جنت او دغه نعمتونو اغا الله پرمایشي انهم امکانو قبل ذلک محسنین یقینا د چې نو په دنیا کې وړاند د د نه محسنین عمل خیست کوون کی احسان کوون کی خپل عمل خیست کاو په خپل عمل کې اخلاص هغه پیدا کاو نو اخلاص پیدا کو مطلب داله پرائز واجبات خو پیدا کوله دا کو او باقي کې د اخلاص کوشش کاو کان و قلیلم من الليل ما يهجعون او دغه خبره چې و دې قليل ډېر لګ من له ليله پشپګي مایخ جعون چې و د کېرل با نګور الله پر مایل ډېر لګ بود د کېرل اوس پر نور رشفه کې بیسکول خبر ده انداله لګ بود د کېدل نو رشفه تم لراټول لراواله پاږی کې بیسکول نو ظاهر خبره ده چې عبارت به لګوبو ته کېدل ندیو جی حسنی بصري احمد الله له هغه پرمحي چې مخپل عمل لغا دا خل کو سره چې کم الله جنت ولا ذکر کړی دی هغه سره میچ کناي سره برابر نه دي کوم ډیر شپوديو او چې کوم عمل دلته ذکر کې دی تمنګ نه بیا میں جہنم والے سره خپل اعمال او کتنواغي کې مونږ نه وځک ای هو د الله د احکاماتو نه انکار کئ او د الله د دین نه انکار کئ د الله د پیغمبرانو نه انکار کئ نو یا ما ته معلوم شوه چې مونږ یو بلکور کې او خلتو اعمالن صالحا او اخر سیئا مونږه غره گروپ کې چې هغه نیک او ګناونه ګډ وټکړی دي اعمال یې ګډ وټکړی دي ګنامشت او نیکی مشت نو الله اوپر مل ډیر لنګ د شپې نه په ډیر لږه حصہ د شپې کې یحجعونا یانامونا دی بو د کېل نو دا لدی بیا څه مطلب دې نو مختلف تفاسیر منکولې نو یو تفسیر خو بازي دا کړه بازو مو تفسیر چې کل لیل تن تمر بهم الا صل بیا شان ډیر کمش په بداسي تیرې دا چ هغه بدر غسی 13 شو ورنه دا پاول باول کې یا په مس کې خام خام پسنه سهيسه کې به الله جل جلاله ته عبادت کو او دا ابو داوود یو روایت تی اته انس رضی الله تعالی عن من کول چې د دینه هغه خلق مراد دی چې په ما بین د مغرب او د عشا کې د ما خام او د مسودن کې به الله ته عبادت کو یو تینه دره غست غسره او یو تفسیر دی کې بلم دي چې هغه لفظ دما زایده دي مخکې چې کم تفسیر مونږه کاغه نه بي سره وزداد چې دا ناپیه دی ان قليلا من الليل ما يهجعون بلګه پډیر لګه حصہ د شپې کې با نو دګل لګه حصې کې منو دګل مطلب دا دی لګه حصې کې به عبادت کو چکه کم د داوود علیه السلام ترتیب وو د دوی ته شو یو معنا دا ما یحجعون نبو د کدل قليلا پلګه حصہ کې لگا ایسا کې بنو د کېدل پلګه حصہ کې به باد کو څنګه د داوود علیه السلام ترتیب وو مثلا غب نیمش بود ش شپږ غټش پدا ندرې غټې به آرامو نسب ااو بیا به لګی دو نو په یو حصہ کې په دو احسو کې دو غنټو کې په عبادتو او بیا یو څه داس مثلا شپږم غنټه هغه بیا آرام کو بیا بسار مزل په څیر دا الله تعالی ته ترتیب دی نو یو تفسیر دې د عام تفصیلونو نه منکول لې چله غشپ کې بنو د کېدل یې نه لګه حصہ کې په عبادت کوو او دویم تفسیر دا غا دی چله کې حصہ کې يه جاءونه يه نامونه لګه کېد کدل نو شو داغه اول تر تصویر شو مطلب دا د ډیر اشبکه بیسګه عبادت کو کم چی حسن بصری احمد الله تعالی او پر مایل چې مخ په عمل میچ کې حدیث سره برابری نو ډیر اشبکه د دې وجنه د دې ځکه الله جل جلالو کم خلق ذکر کړل نو دا اعلی مرتبه والا اعلی مرتبه والا اوچته مرتبه والا خلق الله ذکر کړل دي چې اولین مرتبه ته سر دي او یې نه مقرب خلک دی غ الله ذکر کړی دی هغه کوشش کوي چې زیاد اشپای عبادت وکړي وبل اثارهم یستغفرون وبل اثار یو په وخت د پیشمنو کې اثار سهری پښمنی ته ویل کې نو خصوصا په وخت د پیشمنو کې هم یستغفرون دی بد الله جل جلاله نبخنه وکړه نو دا غ بهترین وخت د استغفار لپاره دا ټایم کې आवाजونه کوي کي الله د خپل شان مطابق کټ اسمال تا نزول پرمای او حل من سائلن ان وختون کېشته ده حل من تایبن سو توبه و خون کېشته ده حل می مستغفرن سو کې استغفار کوون کېشته ده برن आवाजونه کوي الانه کې مونږه هغه پیغم او دی وخت کې دا بہترین وخت دی د سوالونو کولو د الله نه د غختلو طالبان دي د زن مقبول دا بهترین وخت دی چې انسان دغه وخت کې عبادت وکړي او نبی له صلوات والسلام حدیث کې مرضی عبد الله ابن سلام سے فرمایي چې کله نبی له صلوات والسلام مدینه ته راغی ناول ما د نبی له صلوات والسلام په مخ مبارک باندې نظر رو دا. و لګیدا او نبی له صلوات والسلام ما وی چې د مخ دروژن نشي کېده او نبی علیہ السلام خلکو تا پرمل چیئے او انناسو اتعیم وطعام اے خلکو پنورو باندی خوراک کوئے وسلو الارحام رشتہ دالے پالے وعفشو السلام او سلام خوراوئے وسلو باللیل والناسو نیام او موسکوئے دشپیچی خلکو دی تدخل الجنت بسلام جنت تا بسلامت کیا سر داخل چی او دا جنت والا عمال دی ورا کول پنو رخل خلکو باندې او دا رنګي رشتداري پالل او دا رنګي د شپې نو افل کول او سلام قرل د اصلو رعمل د دی چې دا خصوصا انسان جنت د سلامتی اسربوزي نو اسلام دا نسخ خود له چې دا سلو ر عمل کوي سلامتی اسربا دا عذاب نه به محقوس او جنت ته دا به داخل شي نو اللہ برمایی و بلا ساری آو پا وقت پیش منو که هم یست آفیرون هم دی دا اللہ نبخن اغوالی <تصفح> کسو کوئی مقی اللہ زکر که چه دی محسینین دی دی شپیو دا کیگی نو بیا دا سیشی بخن اغوالی یاد ستا چه سمره انسان اللہ تا نزدی کیگی نو دا انسان تا دا خپل عبادت اللہ دا شان مناسب نخ کری اور دا اندل د خپل عبادت چې کوي بیا وته د الله د شان مناسب نه د دې وجنه هغه خپل ګناه باندې نه بلکې پر خپل باندې مستغفر کی چې الله د ماکه عبادت وک وک او یو الله د شان مناسب نه دی یا الله په دې باندې زمما ته توبه ته نه وړه نه په دې خبره باندې وفي اموالهم حق للسائل والمحروم او په معونو د دوی کې حق ح د صده برخه ده ل ساائللی دپه د غوتون سوال کوون کې ول محرووم او دپاره د اغ کتی هغه سوال نه کوي. نوسایل ما غیر غیرې قانیا چې نه صبر نه کېږ بس خلکو نه سوال کې او محرووم مغته ویل کېږي چې فکرې قان یعنی خلکو نه غواړی نه. غفتنه نگی نو دی محروم ای محروم با تزکو ای کد یحروم نفسهو بیتر که سوال خلکو نه سوال نگی نوزان محروم اگی سوات ملاو نشی خلق و دور نگی و کد یحروم ناسو ایهو و انسالا یاداده چه دی خلکو نغواری خودتا خلق نور گی نو اللہو پر محل چه دا متکیان خلق چه دی بلکل تحقیق گی دانه چې چ ورکه موږ وا تپوس وکو په خوربانندې کېږي نو چې ناجانه مولای نو ته و کېي نه نه تپوس په کار دی چې یار ستا خور نه په د محلهې نور مخت نو کو نو بیا ویل په کاري چې راغ ته ورکه د معله تعله د باره کې پری چې دغه ې نه ورکي د سره چې د کم حق د نو د تحقیق تتحقی کوي په معشره کې دوه کس مخک پې کېږي یو دایی چی اغتا مختاجی ضرورتی ہو که شرابتی نفسی اکی نغواری کرز بم پزان با نیوخی جی خوچاتا بلا سونه نیسی نو اللہ تعالیٰ پرمایی چی کم دا کنیکان خلق ده متکیان خلق ده صحیح خلق ده جنت والنو دی تحقیق که ما شرک دو کسم اپراد یو آغا دی چی مختاجی شی نغوختن که اینو آغی تا او بل آغا دی چی اغی کی شرابتی نفسی ده اغی خپل نفس د بل مخ کې نزل لګی دا داسې خلکوم پټ پټ تحقیق کئ اغی تم ورک لګی دواړه قسم خلکو ته اغ خپل حق ور رسې الله پر مه الوفی اموالهم په مالون زده کی حق حق د لسائل د پر د وختون کې ول محروم او د پر د نغ وختون کې ان صبر کونکې دا فقیر چا کانه ای و فی الارض آیات للموقین او الله پر می په ځمکه کې آیاتون ياتونه دي للمقعنی نه د پاه د یقین کوون ځمکېتهګه ځمکه د ځمکې کماتو توګړه یو ځمکه ده مختلف وټی را خیج بیا یو شان بټي دي د هر یو پاوته وګوره مختلفی دي بیا د هر یو میوته وګوره د آ ځای کې هغه مختلفی دي بیا او به یو شي د ځمکه یو ش د ځای کې دي بیا غورو ته پهې سمندرونو ته پهې وګوره و ګدوالی ته وګوره سره دینه چې د پډبال شکل ل په هوا کې روان دی ل کماتو تیګوره الله پر می په ځمکه کې دلالات دی په قدرت د الله بانې پهطاقت د الله بان په ووحدانیت د الله باې د الله جلله جلالو په ذاه او په سپات توبانندې په زمکه کې چې دي په دی کې د لاله غه موجوددي وفی ان او الله پرمای ستاسو په دې ځانونو کې ودین نفسونو کې هم دلالات دي الله په زاته په قدرت باندې انسانی خلقت تو غورا دغه رنگه د هر اندام دغه ترتیب تو غورا دغه عالم اثار ویل کی د کائنات عالم اکبر وي په دې کائنات کې څه موجود دی دا انسان دغه وړونته نښه دا ټول په دې کې موجود دی خبر دی انداله د پاغې کېو ړ ضایونه دي په انسان په بدنکې لوړ ځایونه دي ک پاغې کې پا زنګلونه دي د انسان په بدن همدسې ځایونه دي چې پاغې بندې وختت دي که پاغې پا کېکندي دي داغه رنګې هر یو ش د کاات را والله د دیزم دی کې الله جلله جلال او دا د دزمک کې وړکو پهټریټ پیدا کړي د څنګه چې پهې کائنات کې دیل موجود دی د الله پهطاقته او پهقدرت باندې. دې انسان په نفسه کې دلال موجود دي د الله په ذات او په قدرت وله کونه انسان نه د دنیا هر اغا کار کئ چې هغه هیڅوک نشي کولی ماشینري کې جوړه کینه او کار وکئ د دنیا هر کار کئ سومره ماشینري چې دې دد دد دد دد الله سونه او تیری دد دک کمالات دي نپدکم د الله جل جلاله په قدرت او په طاقت باندې هغه دلال موجود دی او الله فرمای خپل تفسير نه اتا سده تنګورې ایمان افلا تو بسیرونا فتو امنونا تاسو دیتن نکو رای د دلائلو تا دی ازما دی ازمکی تا چی یکینو کیاو دی ایکین والا دا پارا چکم انسان یکین حاصل ای او آو والی چی از صاحب یکین شی نو پده که دی دا مطلب نده چی یکین والا دا پارا دلائل دیو کنی نده دی مثال دا سی لکه او سلی د لسم کتاب مطلب دا دا چی سوک لسم کول لغالی اندا دا دا پارا ارې دا مطلب نه دی چې چا لسم کړی دا دغه لپاره یعنی چې سو لسم جماعت ویل غوړي دا دغه لپاره معنا دا شو چې سو کوم پیدا کول غوړي نو د زما کې دی وګوري پرې زما کې دا الله په طاقت او په قدرت او په یوالي دلیل موجود خپل ځان ته دی وګوري خپل سترګو خپل لاسونو ته دا خپل سوچ فکر دماغ ته نو په دې کې امتلای موجود دی الله هی تاسو دې تنو ایمان راړای او که چا ایمان نه چې د الله جل جلاله شکر ادا إن المتقين يكين فرزقاران في جنات وعيون في جنات فباغنو كي باي وعيون أو جنو كي باي آخذين حسلون كي باي ما أغسى آتاهم ربهم جواركدي دي تبالون كي دي إنهم يكين دي جو كانوا قبل ذلك الله عندي دينا محسنين عمل خيستكوون كي مخلصين En ne ki کان او دین قلیل من ليله پيولوغن تک ایسا کې منل نه د شپې نا ما يخجاونا او د کېدل با وبال اسعار او وخت د پېشمونو کې هم دي يستافرونا بخن به ام او تلانا وفي امواله او مالون دي کې حق برخوا او سوال سائله د پاره د غختن کې فکر والمحرم او د پاره د نغختن کې وفی الارد او پزمکا که آیاتون دلائل دی پا قدرت او پا طاقت دا اللہ بانده للموقینین آدپار دیکین لرن کو وفی انفسیکم او پزانون استاسو که هن دلائل دی پا قدرت او طاقت تو بسیرونا پا استاسو لین گورا دیتا چی رب العالمین اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سبب لمن اهتدى اللهم زيننا بزينه الايمان لله وحده لا شريك له جل الاخر بركه المسيك خير في الساسرته رسول الله كبر خيرت كما قال فلسطين المسلمانه امداد كي الله كريم الله الله Thank <laughs> you.